Inshallah ta'ala, ich werde ta'ala heute einen Hadith, inshallah von unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sallam euch vorlesen und dann werden wir biedenillahi ta'ala ein paar Lehren aus diesem Hadith entziehen damit wir biedenillahi ta'ala dies dann in Taten umsetzen können biedenillahi ta'ala الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه سحديث الحديث في إبعاء الإمام البخاري إن ظالم الصحيح فانس بن مالك رضي الله عنه قال بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل أعرابي على جمله فدخل المسجد فأناخ جمله وعقله في المسجد ثم تقدم فقال أيكم محمد ابن عبد الله قال فقلنا هذا الرجل أو هو هذا الرجل الأبيض المتكئ فتقدم إليه فقال أنت محمد ابن عبد الله قال نعم فقال الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تؤاخذني فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل ما بدالك فقال الرجل أسألك بالله ربك ورب من قبلك آ الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل انشدك بالله هل أمرك الله بخمس صلوات في اليوم والليلة فقال نعم ثم قال الرجل انشدك بالله هل أمرك الله بصيام هذا الشهر هذا الشهر من السنة هذا الشهر من السنة فقال اللهم نعم ثم قال الرجل أنشدك بالله هل أمرك الله بهذه الصدقة التي تؤخذ من أغنيائهم فتعطى لفقرائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا ضمام ابن ثعلمة وأنا رسول من ورائي لقومي أو كما قال عليه الصلاه والسلام هذا حديث في شن sagte wird von Anas ibn Malik radiyallahu anhu bei Al imam al-Bukhari alaihi rahmatullahi baligha dieser hadith ich werde inshallah taala zengemis übersetzen Anas ibn Malik radiyallahu anhu sagt hier in diesem hadith das währen sie bei unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in zu so anasitzung saßen oder mit ihm zusammen saßen, In der Moschee kam ein Arabi. Ein Arabi ist sowas, wie wir heute sagen, ein Bauer, der aus, äh, aus dem Dorf kommt, nicht ein Stadtbewohner. Ein Arabi kam auf seinem Kamel oder auf seinem Reittier und kam mit seinem Reittier bis in die Moschee rein. Steigte dann aus und festigte sein Reittier in der, in der Moschee. Und dann ging er auf die Sahaba Radwanullahi alayhim tu und sagte wer ist von euch Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa ala wasallam? Dann sagten die Sahaba das ist der weiße Mann da vorne der yani da zuliq und dann ist er zu unserem Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa und fragte ihn bist du Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wa sagte, oh ja. Und dann sagte er zu ihm, dieser Bauer sagte zu Rasulullah sallallahu alaihi sallam, ich werde dich fragen und ich werde dich hart fragen, sozusagen hart rannehmen. So sei nicht sauer. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamme, badalak, frag nach dem, was du willst. Dann sagte er, ich frage dich im Namen von Allah. Dein Herr Und der Herr, der Leute, die vor dir waren. Hat Allah subhanahu wa ta'ala dich gesandt? Dann antwortete Rasulullah, Allahumman, er schwörte bei Allah, oh ja. Und dann sagte er, ich frage dich im Namen von Allah, ist es Allah, der dir fünf Gebete für Tag und Nacht befohlen hat? Und Rasulullah sallallahu alaihi sagte, oh ja. Und dann sagte er, ist es, ich frage dich im Namen von Allah, ist es Allah, der dir befohlen hat, dass man einen Monat im Jahr fastet? Und Rasulullah sallallahu alaihi antwortete mit ja. Und dann sagte er, ist es, ich frage dich im Namen von Allah, ist es Allah, der dir befohlen hat, die Spende oder das Geld von den Reichen zu nehmen und an den Armen weiterzugeben? Das heißt, es ist Zakat. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sagte Allahumma naan. Er sagte, oh ja. Und dann sagte dieser Mann zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ich glaube an dich. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass du der Prophet und Gesandte bist. Und ich bin jetzt ein Botschafter zu meinem Volk. Und somit ist der Hadith zu Ende. Die erste Lehre, die wir inshallah ta'ala von diesem Hadith entnehmen, ist, dass die Sahaba, sehr scharf darauf waren, nach Wissen zu schreiben. Sehr scharf darauf waren, Rasulullah sallallahu alaihi zu treffen. Das Wissen von seiner reinen Quelle zu nehmen. Und das sehen wir wo? Das sehen wir bei diesem Mann, bei diesem Bauer, der von weitem kam, die Reise in Anspruch genommen hat. Vom Weitem gekommen ist, um Rasulullah sallallahu persönlich zu treffen. Was bewegte ihn dazu? Nur die Liebe Zu Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten Muhammad. Sallallahu wa ihn bewegte keine Dunya, keine materiellen Interessen, kein Geld, keine Frau, in der er verliebt war oder die er heiraten möchte, sondern das Einzige, was ihn bewegt hat, ist, Rasulam zu treffen und von ihm persönlich das Wissen zu nehmen. Und das sehen wir bei allen Sahaba So sehen wir zum Beispiel Umar al-Khattab radiallahu anhu arda. Der etwas weiter weg gewohnt hat aus Medina, yani Außer al Medina gewohnt hat. Was war sein ein Abkommen mit seinem Nachbar? Einen Tag verbringt er den ganzen Tag mit Rasulullah sallallahu alaihi wa in al Medina, Damit er von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alles lernt. Und die Offenbarungen direkt aufnimmt. Und dann abends trifft er sich mit seinem Nachbarn und gibt ihm das weiter. so dass nichts verloren geht. Und am nächsten Tag geht sein Freund nach Al-Madina runter und nimmt das Wissen von unserem Propheten Muhammad und kommt dann abends und gibt das Umar weiter. So waren die alayhim. ihnen war die Religion wichtig. Nicht wie wir heutzutage. Heutzutage wir wandern aus wegen Geld. Oder wegen der Frau oder wegen Besitz oder wegen einer Fußballkarriere oder Allah -Alam, was für Karrieren man sich träumt ihr seht wie Muslime Allah und an, zum Beispiel aus Marokko im Meer ertrinken warum? sie wollen nur dieses Stück Allah -Alam, wie, wie, wie, wie groß dieses Stück ist 20 Kilometer oder wie viel das ist Wenn sie könnten, sie könnten wenn, wenn sie es schaffen würden, sie würden auch rüberschwimmen. Und ich bin mir auch sicher, dass es manche gibt, die das versucht, versucht haben. Ja, um ins Paradies zu kommen. Nach Europa zu kommen. Und was ist der Ansporn? Was ist der Kick? Was ist der, Zwick, der Zweck der Sache? Warum sie da weg wollen? Oder warum allgemein viele Muslime heutzutage von vielen Ländern wegmischen? Der einzige Ziel ist, Ein besseres materielles Leben, nicht ein besseres religiöses Leben. Weil, wenn man bilillah, wa ta'ala auswandert, damit man ein besseres Leben, ein besseres religiöses Leben leben möchte, dann ist das fi Deswegen sagt Rashwall auch in einem Hadith, wird derjenige dessen Auswanderung. في الله سبحانه وتعالى وزان محفوظين صلى الله عليه وسلم است تزيس اس في سبيل الله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو المرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه الحديث متفق عليه أو بس أوس وانغون الدنيا فيجن أبجد فيجن Geld wegen Besitz oder wegen einer Frau ist, dessen Auswanderung ist für das, für was er ausgewandert ist. Und wir sehen auch bei allen Gelehrten auch, bei Salaf Salah, wenn wir die Biografien lesen, der Gelehrten, dann siehst du, es muss einfach sein, bei den Gelehrten, dass er viel ausgewandert ist, dass er um Wissen zu streben, um Wissen zu lernen, auswandern muss. Das ist eine ganz normale Sache unter den Gelehrten. Dass man auswandern muss, um nach Wissen zu streben, um, nach Wissen, um, um, um Wissen zu lernen. Und so sehen wir zum Beispiel manche von Salaf, Salih, Alayhim, damals gab es kein Telefon, dass man kurz anrufen kann, oder Internet, äh, dass man sich über das Internet kontaktiert, oder wie auch immer. Damals musste man selber persönlich reisen. Und wir sehen zum Beispiel ein Sahabi, oder einer von Salaf, Salih, der drei Monate lang auf der Reise war. Und warum? Damit er die direkte Kette hat und die direkte Überlieferung von einem Hadith hat. Er hat den Hadith schon gehabt. Das heißt, er hat ihn zum Beispiel von Sa'id, von Umar, von Ali zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi Aber er will, er will nicht mehr dieses Umar und, äh, und Sa'id dazwischen haben. Er will jetzt direkt Ali, Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und dafür sind sie drei Monate, vier Monate lang auf Reise gewesen. Und nicht mit dem Auto. Manche zu Fuß. Und da sieht man den Unterschied des Sahaba, der ds. zu uns. Warum war das so? Weil sie andere Ziele hatten. Weil sie andere Sachen hatten, die sie gekitzelt haben, die sie bewegt haben. Ihr Glaube war ganz anders. Ihre Ziele waren anders. Und deswegen haben sie diese Opfer gebracht. Und deswegen waren sie so, wie sie waren. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie dann auch so erhöht und ihr Stellenwert bei der Menschheit erhöht. Wie wir sagten, die erste Sache ist, wie die Sahaba sich darum bemüht haben und wie wichtig es ihnen war, nach Wissen zu streben, an Wissenssitzungen teilzunehmen. Heutzutage, wir sehen zum Beispiel in Moscheen, oder wo es Vorträge stattfindet, wo Vorträge stattfinden, wenn man eingeladen wird zu Sitzungen, zu Wissenssitzungen, wo man Allahs, und Allahs Wort und die Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi hört, wie viele Menschen kommen. Nicht so viele, wie es normalerweise sein sollten. Aber sag mal, dass irgendein Scherb sowieso kommt, der kann von mir aus so viele Muslime fahren, vielleicht von hier aus bis nach Paris. um für ein paar Stunden zu sündigen, einen zu treffen, der nicht zu Allahs Weg aufruft, der nicht mit Allahs Wörtern ermahnt, sondern zu Shaitan aufruft, zu dem Weg von Shaitan aufruft, und so weiter und so fort. Deswegen sollte sich jeder von uns Gedanken darüber machen und von diesen Hadith, inshallah ta'ala, Lehren entziehen und diesen dann inshallah ta'ala auch in Taten umsetzen. Die Sahaba, r.a. haben, nach die, diese Sitzungen des Wissens waren denen sehr, sehr wichtig. Und sie haben immer versucht, an denen teilzunehmen. Und deswegen sollten wir dies auch tun, wenn wir hören, dass hier oder dort äh, eine Sitzung gibt oder einen Vortrag gibt, sollten wir inshallah ta'ala so gut wie möglich versuchen, daran teilzunehmen. Und vor allem hier in diesem, in diesem Land, wo es nicht oft solche Sachen gibt. Ja, niemand freut sich, dass es mal einmal im Monat oder ich weiß nicht, wie oft mal Äh, sowas zustande kommt. Und deswegen sollten die Brüder und Schwestern sowas bin ausnutzen. Die zweite Sache, und da kommen wir bin auch zu dem Thema ein bisschen rein, was angesagt wurde, Charakter im Islam. Al-Akhlaq. Und diese Sache ist von großer Wichtigkeit bei uns in der Religion, liebe Geschwister. Diese Sache ist von großer Wichtigkeit. Und jeder, jeder, der den Weg des Islams jetzt aufgeschlagen hat, und jeder, der jetzt den Islam praktiziert, und jeder, der vor allem auch äußerlich sich den Allahs Weg anpasst, sollte sich mit diesem, sollte sich mit diesem Thema beschäftigen. Denn Islam ist nicht nur, dass man Bad hat, oder gekürzte Kleider trägt, sondern die Hand, deine Handlungen, deine Taten, das, was aus deinem Mund rauskommt, das muss genauso sein, wie es, wie es Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt. Genauso, wie es dein, Prof, dein Prophet Muhammad sallallahu das vorgelebt hat. Und das sehen wir hier, bei unserem Propheten Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, Denn, Rasulullah sallallahu alaihi istas beste vorbild Unsere Mutter Aisha radhiyallahu anha wa ardaha fudr frag nach dem charakter von unserem prophet sallallahu alaihi wasallam yagh sein charakter war der quran das heißt rasulullah sallallahu alaihi wasallam war quran wenn allah subhanahu wa ta'ala im quran zak klautnish suras sallallahu alaihi in in rasulullah in der person von sallallahu alaihi wa sallam, in den gefaat und so weiter und so fort dieser arabi er, dieser bauer als er in die moschee kam mit seinem reittier kam der Reine in die moschee und hat das sogar da abgelegt in der moschee wie wäre die Reaktion uns, von uns heute gewesen, wenn jemand jetzt mit einem Esel oder mit einem Kamel hier reinkommen würde und den da an der Ecke abstellen würde. Der würde es nicht bis davor schaffen, da würde einer schon mit einer Faust kommen, einer würde sagen, du Esel, und allah wie die Reaktionen von uns wären. Aber wie war die Reaktion von unserem Propheten Mohammed sallallahu Rasulullah sallallahu sallam, liebe Geschwister, Wallahi al-azim. So was wie Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam gibt es nicht auf dieser Welt. Der barmherzige bi-abihua ummi sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, wenn die Menschheit unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam wirklich kennen würde, so wie der ist, Wallahi, jeder würde ihm folgen. Und wenn die Muslime die Religion so praktizieren würden, So wie es uns der Prophet wa sallam, vorgelebt hat, Allah die Lage wäre ganz anders mit den Menschen. Rasulullah ist sich aufgestanden und hat gesagt, ihn verflucht und beschimpft und hat gesagt, holt Schwert raus und tötet den. Nein, er hat ihn gelassen. Er wusste, und man kann die Situation einschätzen, dass dieser Mann einer ist, der nicht aus dem Medina kommt. Nicht einer meiner Gefährten. Einer, der keine Ahnung hat, der nichts wusste. Deswegen lass ihn. Und das hat unseren Propheten Mohammed ausgemacht. Deswegen wurde er geliebt. Menschen, die zu ihm kamen auf ihrem Weg, kamen sie mit der Absicht und mit dem Plan, ihn zu töten. Auf dem Weg zu ihm hin, sie kommen zu ihm rein und es gibt keinen auf der Welt, den sie so hassen wie unseren Propheten Muhammad. Sie sehen ihn und es gibt keinen auf der Welt, den sie mehr lieben als unseren Propheten. Wa das war unser Prophet Muhammad. Er hat ihn gelassen und das zeigt die, die Geduld und den Helm von unserem Propheten, die Scharfsinnigkeit, die unser Prophet Muhammad hatte. Und eine andere Geschichte, die auch bekannt ist bei den Muslimen. Dieser Arabi, dieser Bauer, der zu unserem Propheten in die Moschee kam und als er denn gehen wollte, ist er aufgestanden und dann musste er dringen. Ein Bauer, der keine Ahnung hat, hat sich nichts dabei gedacht, die Hose ausgezogen und in die Ecke gepinkelt. In der Moschee. Was würden heute unsere Muslime, wie würden heute die Muslime reagieren? Wir haben das Problem, dass wir, dass manchmal Jugendliche in die Moschee kommen, die vielleicht nicht die passenden Frisuren tragen oder vielleicht einen Ohrring haben oder eine Tätowierung oder was auch immer oder Frauen, die ohne Kopftuch in die Moschee gehen. Und dann, wie ist die Reaktion von Muslimen? Direkt wird komisch geguckt. Was sucht er überhaupt hier? was machst du hier, was hat er hier verloren, manche vielleicht beleidigen ihn, und dann siehst du diese Leute nicht nochmal in der Moschee. Das Problem haben wir. Und das alles, weil wir unwissend sind, weil wir nicht korrekt handeln. Hätte, wäre Rasulullah sallallahu alaihi genauso wie wir, oder würde Rasulullah sallallahu alaihi genauso wie wir handeln, denkt ihr, irgendjemand hätte ihn gefolgt in Mekka, Und deswegen sagt Rasulallah al Allah Sallallahu Taala al-Qur'an, "Fabi ma rahmätin min Allahin tälä hom, wolou kunta fazzan galiž al-qalbi lanfdu min houlik." Mitä dann würden die alle von dir weggehen. Und deswegen müssen wir bei der Dawah Allah subhanahu wa ta'ala, müssen wir mit Hikma, mit Weisheit und mit, yani, schlau und mit guter Art und Weise die Leute zum Islam bringen, die Leute zum Islam ziehen, die Leute zum Islam locken und nicht die Leute verjagen. Weil kaputt machen ist das Einfachste. Kaputt machen ist das einfachste aber etwas aufzubauen, etwas aufrechtzuhalten, ist das, was schwierig ist. Wie gesagt, Sah dieser, dieser Bauer, der dann in die Moschee gepinkelt hat, die Sahaba kamen, sind schon aufgestanden. Der eine wollte den schlagen, der eine wollte halt, äh, Schwert schon rausgeholt und so weiter und so fort. Aber der Süßwassermeister sagt: Stopp, halt, lasst ihn! Nicht, dass der jetzt äh, yani Schmerzen oder krank wird, weil er sein, sein, sein, sein Urin unterdrücken muss. Weil er das halten muss. Lass ihn zu Ruhe, in Ruhe zu Ende machen. In Ruhe zu Ende machen. Als er in Ruhe fertig war, hat der Rasulullah ihn zu sich geholt und sagte, Ja, Arabi, die Moscheen sind dafür da, um Allah subhanahu wa ta'ala Lob zu preisen, um zu beten, um Koran zu lesen, um Allah zu erwähnen und sind nicht dafür gedacht, für sowas gedacht. Halas, Aufgeklärt. Beigebracht. Hätte er den geschlagen oder schlagen lassen, wäre, der, wäre, wäre er niemals wieder zurückgekommen. Aber was war die Reaktion von den Arabi dann? Er sagte dann, Allahum alhamni wa muhammadan wa la tarhamma'ana ahada. Und Allah schenkt mir und Muhammad Barmherzigkeit und keinen außer uns. Dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa zu ihm, du hast etwas eng gemacht, was sehr breit ist. Das zeigt uns, wie Rasulullah sallallahu alaihi wa die Herzen der Menschen gewonnen hat. Nicht mit Waffen, Nicht mit Gewalt, sondern mit Achla, mit Charakter, mit Barmherzigkeit, mit Aufklärung, mit Ehrlichkeit und so weiter und so fort, mit dem guten Charakter allgemein. Und wie wir alle wissen, es gibt Teile der Welt, die von den Muslimen erobert wurden, ohne Waffengewalt. Die Leute haben sich so ergeben, freiwillig ergeben zu den Muslimen. Warum? weil sie gesehen haben, was für ein Charakter die Muslime haben. Weil sie gesehen haben, dass sie unter der Herrschaft des Islams und der Muslime besser leben als unter der Herrschaft, der sie gelebt haben. Und daraus müssen wir wirklich diese Sachen entziehen, liebe Geschwister, dass wir, vor allem wir, diejenigen, die Alhamdulillah schon beten, diejenigen, die schon praktizieren, diejenigen, die schon islamisch aussehen, müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein, dass sie mit ihrem Aussehen, mit ihrem Handeln den Islam vertreten und dass sie den Islam präsentieren und sie sollen aufpassen und Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, nicht, dass sie mit einer ihrer Handlungen den Islam al-Aiyadu billah schaden. Die dritte Sache, es gibt nur eine Geschichte, Muawiya ibn al-Hakam radiyallahu an, ist ein Sahabi, der Muslim geworden ist, der ist Muslim geworden und so viel viele von uns, die dann noch am Anfang sind, man weiß ja nicht alles. Man hat ja nicht das komplette Wissen. Man weiß einiges und kennt andere, andere Sachen nicht. Er wusste zum Beispiel, dass wenn jemand niest, dass man ihm sagt, Allah. erhammukallah. Das hat er gelernt. Auf einmal, sie waren am Beten, und jemand hat genießt und dann sagt er im Gebet, mitten im Gebet Ya Allah und dann einige Sahaba haben schon schon blöd geguckt und manche haben so geschlagen und so weiter wie man so gut auf Deutsch sagt wenn Blicke, wenn Blicke töten könnten so haben sie ihn angeguckt und er dachte, oh wei, dachte der was habe ich jetzt falsch gemacht jetzt ist es vorbei, was habe ich verbrochen Aber wie war die Reaktion von Rasulullah Al-Mu'allim, der beste Lehrer, der es überhaupt gab. Nach dem Gebet hat er den genommen und hat gesagt, das Gebet ist nicht zum Reden oder zum Essen da, sondern in dem Gebet muss man sich an die Gebetsregeln halten. Da liest man Koran und gedenkt Allah Taala und macht nichts anderes. Und so lernte das, lernte und äh, lehrte unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf einer guten Art und Weise ist seinen Gefährten äh, das richtige bei. Und guck mal wie die Reaktion dann von ihm war. Er sagte dann: "Bi Abi huwa ummi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aytu mu'alliman khayran minhu." Geschichtsaer mit meiner Mutter und meinem Vater. Ich habe keinen besseren Lehrer wie ihn gesehen. Sallallahu alaihi wasallam. Kommen wir zum nächsten Punkt zu der Aussage von dem Bauern als er dann reinkam. Er fragte dann: Wer ist von euch Muhammad ibn Abdullah? Was entnehmen wir von hier, liebe Geschwister? Von hier entnehmen wir wie was für einen Tawada unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte. Demut. Wie normal unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. So weit, dass dieser Mann dahin kam und ihn nicht von seinen, äh, von seinen Gefährten erkennen konnte. Er war unter seinen Gefährten. Keiner wusste, wer ist jetzt von denen der Prophet? So ein tower hatte unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi Er saß nicht auf einem Thron. Hä? Oder 100.000 Bodyguards. Hä? Oder ein extra Schutzministerium aufbauen. Security. Oder hatte so ein, so ein, wie nennt man das? So ein Kron auf dem Kopf. Oder Seide an. Nein, so war unser Prophet Mohammed nicht. Er kam dahin und wusste nicht, wo der Prophet ist. Konnte ihn nicht unterscheiden. Konnte keinen Unterschied sehen zwischen ihm und seinen Gefährten bi abi ummi sallallahu alaihi wa Und so waren auch seine, seine Nachfolger, die Gefährten nach ihm. bi abi ummi sallallahu alaihi wa Und natürlich werden sie so sein wie er, weil er ist derjenige, der sie erzogen hat. Abu Bakr al-Saddik, radiyallahu anhu wa ardah, als er mit Usama bin Uzayn, radiyallahu anhu wa ardah, rausgegangen ist. Ein Junge, der 17 oder 18 Jahre ist. Führer einer ganzen Soldatenmannschaft mit 17, 18 Jahren. Und wer geht mit ihm raus? Khalifa, der Khalifa der Muslime, der Führer der Muslime. Und der Osama sitzt auf dem Reittier und Abu Bakr geht zu Fuß. Umar al-Khattab, kommt der Botschafter von den Römern mit einer Botschaft von dem Kaiser und sucht Omar. Fragt, wo ist Omar? Wo ist sein Palast? Wie komme ich zu ihm hin? Was für ein Palast? Du suchst Omar? Guck mal da, irgendwo unter einem Baum liegt er und schläft. Warum? Weil die Leute gerechtig waren weil sie mit Allahs Gesetzen regiert haben. Deswegen hatten sie keine Angst. Deswegen kann ihnen nichts passieren. Deswegen gibt es keinen, der irgendwie einen Anschlag auf die ausübt oder Tomaten nach ihnen wirft oder Eier. Das ist das Mindeste, was hier zum Beispiel in Deutschland passiert. Nach Politiker mit Eiern oder mit Tomaten zu werfen. Das kommt nicht vor, weil die Leute mit Allah subhanahu wa ta'ala in Frieden waren. Sie hatten den Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala. Sie haben Allah gefolgt. Allahs Weg gefolgt. Und deswegen hatten die keine Angst. Und brauchten die diese ganze Sicherheit nicht, weil sie die obere Sicherheit hatten von Allah subhanahu wa ta'ala. Und so war unser Prophet Muhammad ein Mutawade, der Beispiel für die Ebrigkeit. Für Tawadah. Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam, der Prophet, Es gibt keinen besseren Menschen als unser Prophet Muhammad Besser als alles andere auf der Welt. Besser als die Könige. Besser als, die Besser als alles auf der Welt. Er geht zu einer alten Frau in Medina und merkt ihr die Ziege und gibt ihr das Milch. Gibt ihr die Milch. Er geht auf der Straße und kommt eine schwarze Dienerin Und packt ihn an seine Hand und sagt, Ja, Rasulallah, ist am Wein und sagt, Ja, Rasulallah, komm mit mir mit. Ich habe mich verspätet, dass ich zu meiner Herrin gehe. Ich habe mich verspätet, komm bitte und sprich mit ihnen, damit sie mich nicht schlagen. Rasulallah, der Führer der Muslime, der Prophet, der die Offenbarung von Allah, der der die bekommt, der beste Mensch auf Erden nimmt sich die Zeit für so eine Frau, für so ein Mädchen. Für so eine Dienerin, geht mit ihr hin und klopft an der Tür. Im Haus waren nur Frauen, die sagen, wer ist da? Er sagt, Muhammad ibn Abdillah. Muhammad, sallallahu alaihi wa, alayhi wa sallam, Was ist dein Anliegen? Ich habe hier eure Dienerin und sie hat mich mitgebracht und bitte tut ihr nichts. Was sagt, dann die, was sagt dann die Frau? Die haben das dann als Ehre empfunden und dann haben die gesagt, sie ist frei, fissabillillah. Das ist unser Prophet, sallallahu alayhi wa Das ist der Charakter unserem Propheten, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Was ist mit uns los, liebe Geschwister? Bei uns diese Hochmütigkeit untereinander. Der andere denkt, der wäre was Besseres als der andere. Eine Nation denkt, sie wäre besser als eine andere Nation. Ein Stamm denkt, er wäre besser als andere, ein anderer Stamm. Was ist mit den Muslimen los? Was ist mit uns los? Warum nehmen wir uns nicht unseren Propheten Muhammad als Vorbild? Rasulullah hat sogar mit den Kindern gespielt. Es gibt mehrere Überlieferungen. Wie, Rasool wie, es, über, wie es erzählt wird, wie Rasulullah mit Kindern gespielt wird. Gespielt hat. Das Sahaba, seine Fre seine Gefährten, wenn sie einen Neugeborenen hatten, haben sie ihn so direkt geholt zu unserem Prophet Muhammad Und er hat den keine hat dann hat dann so Dattel genommen und hat dann so im, im Inneren von seiner Backe das so reingemacht. Und hat ihn geküsst. Und manchmal hat dann, hat dann dieses, dieser Säugling, dieses Kleinkind hat dann auf unserem Wasallam uriniert. Hat er dann dieses Kind weggeschmissen und hat gesagt, es gibt manche Väter, die sind so, Väter zu ihren Kindern. Und der Vater von dem Kind gerät dann in, in Panik und sagt, oh, Mein Kind uriniert auf Provinz, ganz locker, holt mir Wasser. Was ist das für ein Problem? Holt Wasser und macht dann so, säubern und reinigt seine Kleider mit Wasser und damit hat sich das Problem erledigt. Es wird überliefert, dass Rasulullah s.a.w. Al-Hasam arda zu sich immer nahm, in Küste und ihn an ihn hoch, an ihn so richtet Und in eine, einer eine, eine anderen Überlieferung Er hat seine Mutter mal immer geküsst. weil Al-Hassar, radiallahu anhu, Das ist unser Prophet. Das ist unser Prophet. Das ist der wahre Vorbild, den wir der ganzen Menschheit mit Stolz präsentieren. Das ist derjenige, den wir wie Allah folgen. Und, und das ist unser Führer, Rabbi Juhami, sallallahu Einmal ein Arabi hat unseren Prophet, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam gesehen, wie er ein Kind geküsst hat. Er sagte zu ihnen, wie, ihr küsst eure Kinder? Dann, sagt unser Prophet, dann sagte er weiter, ich habe zehn Kinder, ich habe noch nie im Leben einen von denen geküsst. Dann sagte unser Prophet Muhammad was kann ich dafür, wenn Allah subhanahu wa Barmherzigkeit aus deinem Herzen genommen hat. Überlieferungen, dass unser Prophet Muhammad während er vorgebetet hat, mit den Muslimen, kamen Hasan und Hussein auf seinen Rücken Und spielten auf seinem Rücken. Hat Rasulullah Wasallam sie weggekickt und äh, er ist sogar geblieben, bis sie fertig waren in der Niederwerfung, bis sie genug hatten und fertig gespielt haben und weggegangen sind. Er ist dann wieder hochgekommen. Das ist unser Prophet. Das ist der Tauhid unseres Propheten Muhammad sallallahu wa Das ist die Barmherzigkeit unseres Propheten Muhammad wasallam. Und an dem müssen wir uns halten und darauf müssen wir stolz sein hört nicht auf diese Lügner, die unseren Propheten irgendwie schlecht präsentieren wollen und schlecht verkaufen wollen. Wallahi l'azim. Glaubt daran und sei stolz drauf auf euren Propheten Muhammad sallallahu alaihi Macht euren Propheten nach. Folgt eurem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi azim. Wer ihn folgt, der wird bei Allah ta'ala ins Paradies kommen. Ettäbiuuni, yuhbibkumullahu wa yaghfirllakumdinubakum. Wenni Allah subhanahu wa ta'ala liebt, so folgt mir. So folgt dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Was haben wir davon? Liedä Prophet? Yuhbibkumullahu. Was für ein großer Gewinn. Was für ein super deal. Wie lieben Allah? Folgt dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi alle Zahm. In jeder Kleinigkeit. So liebt euch Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala. Oya schöpfe subhanahu wa ta'ala lib und eure sünden vergeben. Und dann sehen wir weiter wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sein Tawaadu sehen wir weiter indem er ihn sagt inni sa'aluka fa mushaddadun alayka fi Ich frage, ich werde dich fragen, aber ich werde ich werde dich fragen. Hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt, Was bist du? Wer bist du überhaupt? Was willst du überhaupt von mir? Ich bin der Prophet und du, wer bist du? Ein Bauer? Du willst mich hart rannehmen? Du willst mich hart fragen? Sieh zu, dass du wegkommst. So wäre so ist ungefähr die Verhaltensweise der Muslime heutzutage untereinander oder jede Nein, unser Prophet Wasallam sagt sagte zu ihm, frag nach dem, was du willst. Egal was. Und dann fragt er ihn, fragt er ihn, im Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, ob Allah subhanahu wa ta'ala ihn gesandt hat. Und warum fragt er ihn diese Frage als allererstes? Weil er natürlich von der Botschaft gehört hat, unseres Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, um sicher zu gehen, um von ihm das zu hören, um von ihm persönlich das zu hören, von wem wurde es so gesandt? Von Allah. Und Dr. Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, im Namen von Allah, ja. weil und äh, um, um, um, weil, weil er sich auch sicher, gehen möchte, äh, sicher sein möchte das äh, um das fundament von dem Islam Shahadatin, dass man glaubt aha allah la ilaha illa allah subhanahu wa taala hat den und er ist sein prophet Mohammed, sallallahu wa illallah, muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa allah rasulullah weil das ist Die Basis des Glaubens. Das ist der Schlüssel zum Glauben. Das Glaubensbekenntnis. Rasulullah. Wegen diesen zwei Wörtern hat Allah subhanahu wa ta'ala al erschaffen. Die Menschheit erschaffen. Die Welt erschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala hat deswegen die Hölle und das Paradies erschaffen. Dafür wird man entweder belohnt oder bestraft. Wegen La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Das Wichtigste, die Basis, die jeder Muslim haben sollte, das Glaubensbekenntnis. Weil darauf baut sich alles. Darauf baut sich der ganze Glaube. Daran handelst du. Dein Handel baut sich auf diese Glaubensbekenntnis. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Es gibt keine Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala und Muhammad sallallahu alaihi wa ist sein Prophet und Gesandter. Und dann kommt die, also das zweitwichtigste in unserem Glauben und das ist das Gebet. Er fragt ihn nach dem Gebet. Und das Gebet kommt an zweiter Stelle nach dem Glaubensbekenntnis. Das sind die Taten, die dann dem Glaubensbekenntnis folgen. Weil das Glaubensbekenntnis alleine reicht nicht. Dass man nur mit dem Mund La ilaha Allah Muhammad Rasulullah, und sagt, und nichts tut und denkt, man kommt ins Paradies, kannst du weiter träumen. Deswegen kommt das Gebet als nächstes. Und deswegen gibt es die starke Meinung der Gelehrten, dass jemand, der nicht betet, ein Käfer ist. Deswegen sagen die Salaf Sie haben Sahaba erreicht, die noch am Leben waren, und alle von ihnen waren einer Meinung, dass jemand, der nicht betet, ein Kaffir ist. Natürlich gibt es eine andere Meinung auch dazu, und das sage ich auch, äh, يعني, damit, man, äh, damit, man, äh, damit die Leute die Wahrheit auch kennen, aber es gibt die Meinung, und die starke Meinung, dass jemand, der nicht betet, äh, ein Kaffir ist. Und dann fragt er ihn nach der nächsten Säule, الصين, dass man einen Monat im Jahr fastet, den Monat Ramadan. Und der Rasulullah antwortet ihn mit Ja, und dann fragt er ihn nach Zakah. Und dann sagt er zu ihm, am Ende sagt er dann, Wo er fertig war, und seine Antworten zum Islam bekam, und aufgeklärt wurde, sagte er, ich glaube daran, an dem was du gesagt hast, und womit du entsandt wurdest. Warum, liebe Geschwister? weil er sich wohlgefügt hat bei unserem Propheten sallallahu alaihi weil er bei Rasulullah sallallahu alaihi wa die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit gespürt hat die Gelehrten sagen Rasulullah sallallahu alaihi sah man direkt in seinem Gesicht an seine Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit Rasulullah sallallahu alaihi hat ihn überzeugt mit dieser Wahrheit mit dieser Botschaft mit dem Islam und deswegen hat er den Islam angenommen von unserem Propheten sallallahu alaihi Genauso wie Abdullah sallam anhu als er erzählt, als er von Färis, von Persien, nach Shem kam, und da fragt er nach diesem Prophet, der anscheinend kommen sollte. Und dann haben ihm die Priester dort gesagt, dass er in, bei den Arabern rausgekommen ist. Und er ging, er ging dann nach Medina und dort traf er auf Rasulallah sallam. Er sagt, als er Rasulallah das erste Mal gesehen hat, wusste er direkt, dass sein Gesicht kein Gesicht eines Lügners war. Und das Erste, was er hörte von ihm, sagt er, Das Erste, was er von unserem Böhm, sallallahu alaihi wa gehört hat, ist, oh ihr Menschen, at'imu ta'am, speist das Essen dazu ruft unsere Religion auf. Das ist unsere Religion. Speist das Essen. Wa salam. Grüßt die Leute. Grüßt die Menschen. Bei uns heutzutage, wie viele Muslime treffen sich auf dem Weg? Und manche von denen kennen sich sogar. Und keiner sagt zu den anderen salam alaikum. Warum? Was ist mit uns los? Haben wir genug Hassanat? Oda, was ist mit uns los? Rasul Sallallahu alaihi sagt, sellim ala man ta'rif ja man la ta'rif. denjenigen, den du kennst und nicht kennst. Und den, den, den, den du nicht kennst, erst recht. Weil wir haben, uns hat Allah, die Bindung, die Brüderschaft, die Liebe unter uns, hat Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Uns verbindet keine Nationalität. Uns verbindet kein Pass, oder keine Hautfarbe, oder kein Nachname, uns verbindet La Ilaha Muhammad Rasulullah. Und deswegen müssen wir uns grüßen untereinander. Und deswegen, diese Handlungen, die wir nicht machen, deswegen merkt man auch die Kälte unter uns. Man sieht sie sogar in der Moschee. Und keiner grüßt den Anderen. Sogar in der Moschee gibt sogar manche Familien untereinander, Cousins oder Brüder oder Onkels und manche seit 10, 20 Jahren, die haben sich nicht gesehen und küssen sich nicht. Warum? wegen Allah? Weil der nicht betet? Oder weil er nicht Allahs Weg folgt? Allah, die meisten nicht deswegen. Nur vielleicht, seine, er hat mir nicht seine Tochter gegeben oder ich habe ihm nicht meinen Sohn gegeben oder er hat mir Geld oder Haus oder Miete oder Allah allem was. Nur wegen Dunya. Das ist unser Problem, was wir haben. Rasulullah sagte, das erste, was er von ihm hörte, At'imu ta'am. Und hier sieht man, wie der Islam, wie menschlich der Islam ist, wie er darauf achtet, dass die Muslime untereinander und die Menschen untereinander einen, einen, äh, einen, einen gemeinsamen Leben führen. At'im ta'am. Speist <lacht> das Essen. Wa salam. Und grüßt euch. al arham. Haltet die Familie zusammen. Besucht euch gegenseitig. Wa sallu bin layli wa Und betet in der Nacht, während die Leute schlafen. Was haben wir dann davon? Was gibt es als Gegenleistung? Was wollen wir mehr? Oder wollen wir einen Check, Check, du gehst, du lässt ihn hier. Auto, du gehst, du lässt alles hier. Aber wenn du Jannah später bekommst, da kannst du wirklich jubeln. Da kannst du wirklich froh sein. Da bist du dann nämlich von den wahren Gewinnern. Aber hattest du hier Geld? Hast du hier Auto? Hast du hier Macht? Warst du hier was Besonderes? Aber nicht auf Allahs Weg? Wallahi l'Azim. Du wirst gehen und alles hier zurücklassen. Du wirst nichts mitnehmen. Wallahi, wenn man stirbt, man nimmt nur dieses Tuch, wo man drin gewickelt wird. Kalaas. Sonst lässt du alles hier, egal wie viel du hattest. Und dann können sich andere damit vergnügen das, wozu du 60, 70, 80, 100 Jahre dann gearbeitet hast, geschuftet hast, auf, auf das aufgepasst hast und versteckt hast, Hä? Cent für Cent, Euro für Euro, Etage für Etage, das wirst du alles hier lassen. Und dann, spätestens dann, wenn du meine al siehst und der dir die Seele entzieht und dann siehst du deine Stelle entweder, du bist ja ein Platz in der Hölle oder im Paradies Holst du und weinst du Blut anstatt Tränen und beißt mit den Zähnen auf deinen Fingern und sagst: Ja, Rabirjeon, oh Allah, bitte lass mich zurückkehren. Wallah, Allah, ich gebe alles, was ich habe, für dich. Aber dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät. Es gibt kein Zurück mehr. Unsere Ermahnung hat dich erreicht. Unser Prophet kam. Al-Quran kam. Die Muslime kamen. Warum hast du nicht daran, geleht, daran gedacht damals? Warum hast, du nicht daran, warum hast du dich nicht daran gehalten? Warum hast du nicht getan, solange du tun konntest? Jetzt ist zu spät. Und deswegen sollte sich jeder wirklich darüber Gedanken machen. Dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir alle, jeder von uns, alleine ohne Übersetzer ohne Rechtsanwalt ohne keinen ohne Beschützer vor Allah subhanahu wa ta'ala den allmächtigen Schöpfer subhanahu wa ta'ala stehen werden jeder alleine und Allah al wir werden nach jeder Kleinigkeit gefragt nach jeder Kleinigkeit und jeder von uns sollte sich die Antworten überlegen oder am besten Sollte Taten folgen lassen. Als Antwort. Damit er vorbeilla Allah subhanahu wa ta'ala und vor Allah subhanahu wa ta'ala wenigstens etwas hat, damit Allah subhanahu wa ta'ala ihn mit seiner Barmherzigkeit vergibt. Eine, ein Hadith, der auch beweist, dass unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Leute, wenn sie von ihm hörten, oder sich mit ihnen unterhielten und ihm zuhörten, den Islam angenommen haben, ist, als Abu Sufyan radiyallahu anhu arda, damals bevor er Muslim geworden ist, nach Sulh al-Hudaybiyah, sie hatten ja ein Friedensabkommen mit unserem Propheten sallam, abgeschlossen. Und danach, da hatten sie ja sozusagen Ruhe. Da war kein Krieg, da war, da war sozusagen Sicherheit wieder da. Dann ist er nach Sharm gegangen. Mit einer Tijara, mit einer Geschäftsreise nach El Sham. Und während er sich da aufhielt, hat Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam diese Zeit ausgenutzt und hat die Botschaften an die Leute, an den, an der, an, an, an, an den anderen Völkern geschickt. Und ihnen den Islam erklärt. Und während er da war, hat der Kaiser der Römer die Botschaft unseres Propheten Muhammad wasallam bekommen. Indem er Rasulullah ihn, ihn zum Islam aufruft. Als er, wie gesagt, als er da war, dieser Hirakl, der Kaiser der Römer, diese Geschichte wird überliefert in Sahih al-Bukhari, hat er, hat er gefragt, Gibt es irgendeinen Araber hier, momentan in unserer Stadt? Und sie sagten, ja, es gibt Araber hier. Und dann riefen sie Abu Sufyan und seine Leute, die da waren, zu dem Kaiser. Und der Kaiser sagte dann zu seinem Dolmetscher, sagt die Leuten, fragt die, wer ist von ihnen derjenige, der am nächsten, ja nicht von der Familie von dem ist? Von Mohammed sallallahu Dann sagte Abu Sufyan, ich. Dann sagte er, zu dem Übersetzer, sagt seinen Leuten, ich werde ihnen ein paar Fragen stellen und wenn er antwortet, sollen sie gut zuhören. Wenn er was Falsches sagt, sollen sie mich das wissen lassen. Wenn er lügt oder etwas Falsches sagt, sollen sie mich das wissen lassen. Herr muss sagt in, diesem, in dieser Überlieferung, sagt, und das zeigt, das zeigt auch den Charakter schon damals von den Arabern, dass er nicht gelogen hat. Er sagt, ich schämte mich, dass ich was Falsches sage oder lüge und die Leute dann wissen, dass ich gelogen habe. Selbst diese Eigenschaften, die die Araber damals ohne Islam hatten, haben die Muslime mittlerweile heute gar nicht mehr. Möge Allah subhanahu wa uns zu unserer Religion zurückkehren lassen. Al-Muhim, er hat ihn dann gefragt, er sagte, wie ist sein Nesab Wie ist seine Familie? Wie ist sein Stamm in euch? Er sagte, er, hat eine gute, er, hat eine, er kommt aus einer guten Familie, aus, einer Ehre, aus einem ehrenhaften Stamm. Und dann sagte er zu ihm, das, was er jetzt sagt, und wo, wozu, wo der, wo, wozu der aufruft. Gab es irgendjemand vor ihm, der das so gemacht hat wie er bei euch? Er sagte nein. Dann sagte er, war einer seiner Großväter, König? Er sagte nein. Und dann fragte er, folgen ihn die Armen oder die Reichen? Er sagte die Armen. Dann sagte er, gibt es jemand, der aus seinem, von seinen Leuten, die eine Muslime werden, aus dem Islam dann austreten, weil sie nicht mehr den Islam wollen? Er sagte nein. Und dann sagte er, betrügt er? Nein, äh, bevor er diese Frage fragte, fragte er, hat, ja yani die war er, oder hat er, bevor er die Offenbarung bekommen hat, gelogen? Er sagte nein. Dann sagte er, betrügt er? Hat er schon mal betrogen? Er sagte nein. Und dann sagte er, und da, damals war er Abu in der und fein von unserem Propheten, und er wusste, der Kaiser fragte ihn, und er sagte die ganze Zeit, ob positiv ist. Und dann, wollte, dann hat er nichts gefunden, außer in diesem Punkt, wo er so etwas kleines Negatives noch mit reinschieben konnte. Er sagte, er hat noch nie betrogen, aber wir sind momentan mit ihm in einem Fließabkommen, aber wir wissen nicht, wo, wie, wie er noch reagieren wird. Ob er sein Versprechen halten wird oder ob er es brechen wird, um nur so ein kleines bisschen äh, sozusagen was Negatives da reinzuschmeißen. Und dann fragte er ihn, was befiehlt er euch? So was ruft er auf? Er sagte... Er ruft uns dazu auf, dass wir nur Allah subhanahu wa allein anbeten, ohne ihm was beizugesehen und dass wir die Aussagen unserer Vorfahren, unserer Eltern, nicht äh, eine Zuhörung. und dass wir beten, er befiehlt uns zu beten und um die Wahrheit zu sagen, nicht zu lügen und mit Gutem und die Familie zusammenzuhalten. Dann sagt er zu ihm, jetzt kommt die Antwort und die Analyse von dem Kaiser darüber. Er sagt zu ihm: Ich habe dich gefragt nach seinem Familienstand, wie er ist. Und du sagtest, dass er von einer hoch angesehenen Familie kommt. Und so sind die Propheten. Sie kommen nur von hoch angesehenen Familienstämmen. Und dann fragte ich, ob es vor ihm schon jemand gab, der zu dir zu das aufgerufen hat. Und dasselbe gesagt hat, was er jetzt auch sagt. Und du sagtest nein. Wenn du ja gesagt hättest, hätte ich gedacht, dass er nur etwas nachmacht und nachsagt, was jemand vorhin gesagt hat. Die dritte Sache, ich habe gefragt, ob jemand seiner Vorväter schon äh, König war. Und du sagtest nein. Und wenn du ja gesagt hättest, hätte ich gesagt, er will das Königreich von seinen Eltern und Großeltern wieder zurückhaben. Und ich fragte, ob er schon mal gelogen hat. Und du sagtest nein. Und es kann nicht sein, Jetzt kommt die Analyse. Es kann nicht sein, dass er das Lügen auf die Menschen nicht gemacht hat und jetzt auf Allah subhanahu wa ta'ala lügt. Das Lügen auf die Menschen unterlässt hat und jetzt auf einmal auf Allah subhanahu wa ta'ala lügen will. Und dann frage ich, ob ihn die Reichen oder die Armen folgen und du sagst, die Armen folgen ihm. Und so, soll, und so sind die Propheten ihre Anhänger, sind arm und sind diejenigen, die schwach sind. Und dann fragte ich, ob jemand aus seinem Glauben austritt, weil er ihn nicht mehr gefällt oder weil er ihn nicht mehr möchte. Und du sagst, nein, und so ist der Glaube, wenn er die Herzen erreicht. Und deswegen jeder, der von den Leuten, und, das, und trotzdem heutzutage sind es wenige, mit denen Werbung gemacht wird, um den Islam zu schaden, die, die dann in den, Werbung, in den Fernsehen bringen und so über die dann berichtet wird und Reportage im Fernsehen gebracht wird, Jeder von so einer Sorte sagt euch sicher, dass der Glaube nicht sein Herz berührt hat. Weil wenn der Glaube sein Herz berührt hätte, wallahi, niemand Unmöglich, dass jemand, der der Religion, den Islam, den Rücken äh, zurückkehrt.